Ya ayuhah al-Nasu, attaquوا Rabbakum الذي خalقكم من نفس واحد وخalق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhah الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd saudara peruvin usamah hari syarudin ikhwati fillah para pendengar yang dan dikasihi masih lagi membincangkan ayat kerim 16 surah al-ahqaf iaitu Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wad'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta itha balagha ashunduhu wa balagha 40 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وأنعمل وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ترضى هو أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ولايكن الذين نتقبل وأنهم أحسن ما dan kami telah menghasilkan manusia terhadap kedua-dua bapanya agar berlaku baik Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah, melahirkan dalam keadaan payah Mengandungnya dan bercerai daripada susunya, memberikan susu kepadanya dalam tempoh 30 bulan Apabila ia sampai usia dewasa, lalu memasuki umum 40 tahun Maka dia berkata, Ya Allah ilhamkan kepadaku untuk syukur pada ni'matmu yang telah Engkau kurniakan kepadaku Dan kepada kedua-dua bapaku Dan agar aku beramal saleh dengan cara yang kau redai dan perbaikilah untukku keturunanku, Sungguhnya aku bertawad kepadamu dan aku dari kalangan orang-orang Islam Mereka itulah yang kami terima daripada mereka sebaik-baik amalan mereka kerjakan Dan kami abaikan daripada kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan sehingga mereka masuk syurga Demikianlah janji kebenaran yang telah diberikan kepada mereka terhadap apa yang telah dijanjikan Demikianlah tuan-tuan dan rahati dan dikasih-kasih Kita lihat hukum wakaf pada ayat ke-15 berhenti pada qala rabbi auzi'ni daripada hatta idha balagha shuduhu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni dalam panduan quran al wakaf i'tida ini berhenti di sini kalau tu ambil balik qala rabbi an ashkura ni'mataka lati an amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha kulluna ambil balik wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyati berhenti di situ dalam Hukum asasnya, asalnya pun dah ada tanda berhenti di situ Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin Ambil di situ Ula'ika ladhina taqabalu anhum ahsanama amilu Wa natajawazu an sayyiatihim Boleh berhenti di situ Mengikut panduan hukum wakaf ibtidak Tapi ambil semula untuk melanjutkan pada ayat berikut Wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah Kemudian sempurnakan ayat Wa ada sirqil ladhi kanu yu'adun Tentang boleh lihat dalam Quran wakaf ibtidak yang telah pun dikaji oleh Sri Tuan Sri Tuah Hasan Azhari dan Profesor Media Dr Abdul Awah Hasan Azhari. Tuntutan yang diberikan sekian di sini tuntutan untuk kita mengerti tanggungjawab ataupun peranan seorang anak kepada ayah. Bagaimana seorang ibu telah menyusu, membesarkan, bahkan daripada dalam rahim lagi anak ni sudah pun mula menikmati kehidupan daripada makanan yang dia ambil daripada rahim ibu. Bayangkan tuan-tuan jadi seluruh daging, seluruh kekuatan yang tulang yang diberikan menjelma Untuk si anak ni daripada susu ibu sebagai contohnya Setiap hari dijaga, dipelihara semua benda diberikan Semua benda dikorbankan dengan senang hati Dengan segenap kegembiraan, tak pernah bosan, tak pernah benci, tak pernah mengeluh Inilah sikap seorang ibu, masya Allah Kelahiran daripada anak yang sah tapi kalau anak inteasah tu kita tidak ceritalah tuan-tuan itu tidak ada perasaan sayang langsung dicampak di sana di sini. Jadi apa yang dapat diberi kepada anak kepada her, ibunya sebagai balasan? Adakah seket ucapan terima kasih tuan-tuan? Tersua satu hari tawaflah Nabi sallallahu alaihi wasallam keliling Ka'bah ka Tengah tawaf tiba-tiba Nabi melihat seorang lelaki gempal sedang mendukung ibunya yang telah tua mengerjakan tawaf. Mereka sama-sama mengerjakan tawaf, anak ni mendukung ibunya. Abis tawaf dia pun pergi ke makam Ibrahim dan terus mengendong ibunya itu. Diturunkan ibunya, dia pun semaya-saya tawaf bersama dengan Rasulullah SAW Lalu bertanya Rasulullah SAW kepada orang itu, puaskah engkau melakukan tugasmu mendokong mengendong ibumu, ke sana kemari mengerjakan ibadah ini? Lelaki itu serentak menjawab, belum wahai Nabi SAW Belum terbalas jasanya walaupun pada setitis air susunya. Masya Allah tuan-tuan ini mulai kawasan Nampak? Sebagai kebiasaan Sampailah 30 bulan sejak Dari 9 bulan mengandung Barulah anak itu terlepas daripada Perut ibunya, rahim ibunya Tapi tak pernah terlepas daripada ingatan si ibu tuan-tuan Terlambat sahaja pulang Maka si ibu ni rasa tak senang hati Kalau ada anak lebih usah Disuruh mencari mana adik kau pergi ni nak cari ya, Sayang, cari di mana dia main Kenapa dia lambat pulang Jatuh ke dia, terbenam ke dia karam ke dia lemas ke dia diganggu orang ke dikidnap ke dah makan ke belum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini persoalan-persoalan seorang ibu tak pernah lupa pada anaknya tuan-tuan tuan-tuan lihat kan sampailah anak ni usia 40 tahun tuan-tuan bila kita dah usia dewasa berkahwin nanti ibu tanya sesekali uh, dia tak kata mayalah balik dia kata buah durian dah masak dah dia kata ramai orang bertanya kat kampung ha, maknanya dia bagi signal lah tuan-tuan so kita balik lah tu lihat dalam ayat ni dijelaskan bahawa setelah manusia berpikir 40 tahun pun ya Allah kasih ibu ni tak pernah hilang daripadanya tuan-tuan dan bila dia umur 40 tahun mantaplah kedewasaan dalam diri di sini manusia mula matang dan waras berfikir tuan-tuan tapi sebagaimana ibu tidak lupa kepadanya dia juga jangan lupa kepada ibu jangan lupa kepada nikmat Allah SWT maknanya buatlah satu hadis disebut oleh para ulama tafsir tentunya al Imam Al-Barawi, Al-Andalusi, Al-Qurtubi kalaulah seorang itu berusia 40 tahun masih lagi belum meninggalkan kejahatan-kejahatannya, ini juga disebut oleh al Al-Andalusi dalam Ruhul Ma'ani. Man jawaza 40 sanatan man jawaza 40 sanatan fa lam yaghlib khayruhu sharahu falyatajahhaz ila an-nar. Kalau usianya 40 tahun masih lagi sibuk, masih lagi aktif masih lagi cenderung Masih lagi minat Melakukan maksiat Kalau selontuh adat lah Tuan-tuan Agaknya orang muda Dia nak mencuba Barangkali Bukanlah Nak mentabrirkan Menghalalkan tidak Tapi biasanya orang muda Kadang-kadang dia nak explore Dia tak pergi Dia malu Kawan-kawannya terlibat sama Tapi kalau orang 40 tahun Dah ada kewarasan berfikir Kalau berkahwin anak, -anak pun Sudah masuk ke sekolah menengah Masih lagi berfikir Nak melakukan maksiat Masih lagi sibuk Dengan benda-benda yang merugikan Sebagai seorang Muslim Haa ni bahaya tuan-tuan Maka hendaklah dia bersiap, sedia untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dalam wasiat yang dikemukakan itu Ia merupakan satu hadis mahuquf kepada Ibn Abbas Ataupun Sirin Ali, kalau Allah wajah Jadi, apabila Allah mengurniakan kepada kita usia sampai 40 tahun Tepatlah tuan-tuan, seperti dikatakan Hajar bin Abdullah Al-Hakami, salah seorang orang yang terkemuka di kalangan Bani Umayyah 40 tahun 40 tahun Aku merasa malu untuk melakukan dosa kerana manusia Maknanya 40 tahun walaupun buat dosa tapi masih malu lagi Malu kepada manusia Tapi bila melepasi 40 tahun ke atas Aku meninggalkan dosa kerana malu pada Allah SWT Dan Ini kata-kata hikmah nampak tak tuan-tuan Patutnya kita pun macam tu juga Bawa 40 tahun malu buat dosa kerana manusia Malu dengan bos, malu dengan kawan sepejabat malu dengan jiran, malu tak pergi sembahyang tarawih sebab kawan-kawan semua pergi sembahyang tarawih, malu pada manusia, tak apalah. Tapi lepas 40 tahun jangan malu dengan manusia lagi, malulah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah menganugerahkan kepada kita usia panjang, lebih 40 tahun bahkan sampai 70 tahun, terasillah kebenaran apa yang dikatakan oleh ucapan Allah al hakami pada diri kita tuan-tuan. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang diberikan, dengan nikmat yang diberikan kepada ibu bapa sebab bila anak telah berusia 40 tahun, mulailah dimerasakan apa yang merasakan ibu bapanya Penderitaan, pengorbanan, kasih sayang, kesukaran, kemudahan hidup, membesarkan, kemudahan dan juga kesukaran membesarkan anak-anak ha, Sebab kita juga dah merasai dan melalui proses yang sama Banyakkan yang tuan kita tentang anak-anak ni, tentang diri kita, ibu bapa kita Ialah itu skop kehidupan yang tak dapat kita lagi daripadanya lagi mana pun kita adalah seorang ayah, lagi mana pun kita seorang anak, lagi mana pun kita seorang suami, lagi mana pun kita seorang manusia merupakan hamba kepada Allah maka kita sebab perlu penting untuk kita memahami perkara ini tuan-tuan. Jadi dalam ayat ini juga kalau kita lihat Allah mengajar kita menerangkan selepas kita buat kebaikan yang penuh ihsan dengan bersungguh-sungguh ihsan Ini bukan terbatas pada hubungan dengan siapa saja bahkan dengan Allah Subhanahu taala. Sebab disebut ni para kamu pergi sembang, pakailah baju yang kemas. Kuzul Zina Takum Enda Masjid Telah kita bincangkan ayat ini dulu. Pergi ke masjid, pakailah pakaian yang kemas Perhiasan yang paling cantik, yang paling elok Asal tidak menimbulkan fitnah, asal tidak membuka Amurat, sebagaimana Kamu pergi tampil ke hadapan manusia lah Jangan kamu pergi ke Semayang ni masjid Pakai baju yang ada cross, baju main bola sepak, Piala Eropah. Kamu ihsan tak gagal Kenapa kamu tak pergi ke pejabat Pakai baju macam tu Kenapa kamu pergi ke pejabat pakai seluar yang paling baik Kamu pergi ke surau, ke masjid Dekat dengan rumah, kain kamu macam nak terkoyak Kamu sujud Nampak auratnya di belakang Ini tak sempurna tuan-tuan Tidak ada ihsan dalam melakukan ibadah Kita selesai puasa Ramadan Puasa sunat 6 Kita tampung balik puasa fardu kita yang ada kekurangan Pastinya ada Itu namanya ihsan Kita sewayang fardu, kita takut tak diterima Allah SWT Kerana ada khusyuk padanya kita salah yang sunat untuk menampung kekurangan inamri ihsan contohan kalau ada berlaku begitu barulah datang ayat yang sedang kita bincangkan di sini ula illazi taqabbalu anhum ahsana ma amilu ha, di sini datang mereka inilah orang yang kami lampawi kami melang, kami abaikan kami tak kira sangatlah kesalahan-kesalahan mereka itu tidak menjadi satu tuntutan yang berat kerana bila mana dibandingkan kesalahan dengan jasa-jasa amalan baik yang telah mereka kerjakan itu Kecillah kesalahan tersebut Sebab itu dilampaui saja. Tapi kena buat ihsan lah tuan-tuan Kena buat sungguh-sungguh lah Kalau buat setakat lepah batuk di tangga Tak ada ihsan, macam mana Allah nak kira yang terbaik tuan-tuan Kalau semayangnya pun Allah saja. Sudah-sudah sedar, -sedar R.Abi Salam Agak-agak ihsan tak ni, ha, ni tidak ihsan Kau tak ada ihsan tak masuk tuan-tuan dalam ayat yang sedang dijelaskan sini bila kita begira yang Allah, depa tu nak Allah tak begira dengan kita. Macam mana? Jangan begira dengan Allah lah tuan-tuan. Barulah Allah tidak begira dengan kita. Ha, ya dari jadi ayat di sini diterangkan kepada kita konsep raja. Raja ni mana pengharapan. Raja dalam hidup ni beramallah yang terbaik, mungkin ada kesalahan, kealpaan, kecil-kecilan, nah itu dia akan diampunkan oleh Allah SWT. taala. Kan kesalahan yang kecil Allah SWT akan abaikan saja, Tidak dibuka bukunya Tak ditonjol-tonjolkan Tak dipamerkan Bayangkan tuan-tuan skrin yang besar di akhirat kelak Lebih besar daripada skrin bersih pak yang tuan-tuan lihat dekat kedai mamak tu Untuk ditayangkan kepada tuan-tuan dosa-dosa yang pernah dibuat dahulu Tiba-tiba semuanya di skip Itu sebab kita disuruh untuk berdoa Dulu kita pernah belajar pada hujung surah al-fajr Allahumma hasibni Hisaban yasira. Ya Allah permudahkan untukku Hisab di akhirat kelak Allahumma hasibni Hisaban yasira Ya Allah permudahkan untukku Hisab di akhirat Doa ni ada saya pamerkan dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad Tuan-tuan boleh dapat di sana Dituju dalam buku satu-satu doa Para Nabi dan Rasul Satu-satu doa Dari hadiah-hadiah sahih Boleh tuan-tuan amalkan doa ni Jadi bila ditinjau, direnung Ayat 15, 16 Kita jelas kepada kita manusia Meneruskan warisan budi daripada ibu bapanya Menerima persaka dari akhlak yang baik Jadi anak ni menerima daripada ayah Meneruskan lagi kepada anak cucunya Disuruh orang buat baik Kerana ibu bapa dia dahulu mengajar buat baik Maka perkara yang baik lakukan Anak-anaknya pun akan meneruskan persaka tersebut Kerana persaka jenis ni bukan jenis emas dan perak tuan-tuan Emas -tuan. perak ni habis kalau dibahagi-bahagikan Musnah dengan peridara masa Tapi kalau warisan akhlak yang hakiki menjadi panduan hidup, pegangan prinsip. Inilah di akidah yang benar, akhlak yang sempurna dipelihara, dipupuk, maka dia akan diwarisi tuan-tuan. Kita pergi masjid selalu berjemaah, anak kita tengok. besok dia pun akan amalkan juga. Kita rajin bersedekah. Ajar anak kita untuk rajin-rajin bersedekah. Nak ambil nak? Ada 1 ringgit ni, masukkan dalam tabung tu. Ah ha, ni engkau pula yang kedua tolong masukkan dalam tabung yang tergantung tu. Kita ajar anak kita bersedekah. Besok dia akan ingat tuan-tuan ni -tuan, mulia ke Allah dia akan Berdirtizam dengannya dan mengajar pula keturunan kita, anak-anaknya sendiri untuk melakukan benda yang sama Ini dia tuan-tuan keistimewaan akhlak ni untuk kita faham Banyak perkara yang boleh kita petik, kita pegang bersama-sama amalkanlah tuan-tuan Kerana ayat ni turun untuk kita, bukan turun untuk orang lain Alhamdulillah kita dah sempurnakan perkara ni Lanjutan kita akan cerita bil bilmuqabil Bandingannya anak yang dirhaka kepada Allah SWT Menurut si ayat yang akan datang Iaitu ayat yang ke-17 Allahumma'alam wa sallallahu ala Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh